«Що ж то? Ви вперше від мене чуєте, що чоловіки зраджують своїх жінок з іншими? Вас ревності мучать?» Леся заперечила головою. «Що ж ви таку драму затіяли з цього? Було й нема. Розумієте, було й нема. Якщо ви впевнені, що ваш чоловік вперше зрадив вас, то скажу вам, для вас, може, воно й краще, що, власне, зі мною посковзнулась вашому чоловікові нога. Так, пані Меценасова, так. Не слід робити таких перестрашених очей. Я, бодай, не матиму жодних претензій до вашого чоловіка. Леся зробила заперечливий, нервовий рух головою. Зоню розсердив він. «Ех ви! То ви воліли б, щоб це трапилося з вашим чоловіком, десь на парубоцькій гулянці, як це люблять улаштовувати собі ваші чоловіки під час вашої відсутності, як з вашою Ксенькою?» Сльози набігли Лесі на очі. Вона поквапно витерла їх ріжком хустки. Ви тільки плакати вмієте. З призирством, скрививши губу, кинула їй зоня. Я питаю вас, чому вся вина має падати тільки на мене? Чому ви не маєте бути співвинні в цьому? Леся зробила рух губами, що його можна було пояснити собі, як запитливе я? Ви, пані Меценасова, ви! Бо вашого чоловіка я зовсім не враховую. Він тільки мужчина, облишмо його. Але чому ви не маєте бути співвинною? Я вас питаю, власне, яким правом ви, як жінка, були такі певні себе? Коли меценас закохався у вас і женився з вами, то ви могли його захопити такою, якою були ви тоді? Але від того часу змінились поняття, ба навіть смак на жінку. Прийшли? Так, пані Меценасова, так. Інші типи жінок до моди і до голосу. А ви надалі залишились у старому стилі. Чому були ви такі вперці і так конвульсивно тримались старого світу з його трьома «к»? Коли я, мусите визнати, що так було, коли я, не знаючи, яким способом вказати вам на небезпеку, спочатку сама хотіла витягнути вас у широкий світ, поза стіни вашого дому. Ви заслонилися ширмою нібито великого вашого поважання чоловіка і стали зовсім не цікавитись його справами, мовляв, «Куди нам до них?» «Неправда. Не вірю цьому, щоб сам ваш чоловік бажав собі, щоб ви не цікавились його професіональними клопотами. Ви були господарна, ощадлива, вирозуміла, добра дружина і добра мама. Це все правда. Але правда й те, що він не знайшов у вас друга, товариша?» Говорилось про те, що ви створюєте йому домашню приємну атмосферу, в якій він повинен відпочивати, тобто не ділитися з вами справами, які його турбують. А йому, власне, треба було такої атмосфери, такого відпочинку, який дозволив би йому розкривати свою душу. Але ви, зразкова дружина, не здогадувались цього». Зоня запалила папіросу, машинально простягаючи Ілесі коробку з папіросами. «А, правда, ви не курите. Ми часто мусили після судових справ залишатись удвох з вашим чоловіком у канцелярії, щоб покінчити негайні роботи. Ви ніколи не поцікавились оцим нашим сам на сам». Ви не хотіли зрозуміти, що почуття так само старіють, як тіло? Не зрозумійте мене фальшиво. Ваш чоловік любить вас, але чому ви не подумали про те, що нагода робить злодія? Ви вважали, що ваш чоловік не може знизитись до дружби з друкаркою? Чому ви думаєте, що ініціатива Вийшла від мене. Невже ви справді так мало знаєте свого чоловіка, Лесю? Обставини самі лізли нам у руки, а ви допомагали їм. А щодо мене, то я мала в цьому свій розрахунок». «Розрахунок?» – зойкнула Леся, налякана самим звуком цього поняття. «Який же тут міг бути розрахунок?» Зоня скривилась зневажливо. У всякому разі не те, щоб розлучити меценаса з вами. Можете мені вірити? Леся звела на неї вогкі, рожево сині очі з таким здивуванням, що Зоня аж підсміхнулася. Заслонивши усмішку димом, вона продовжувала. Якби ви Більше цікавилися справами свого чоловіка, то ви б знали, в якому стані була його канцелярія, доки я не поступила до нього на працю. Я вже з перших днів. Може, це буде звучати для вашого вуха трохи чванькувато, але воно насправді так було. Це може навіть саме це нас посвідчити. Та що ви почервоніла Леся. В канцелярії панував балаган, який мене жахнув. Так, пані Леся? меценас просто занедбував справи клієнтів. Не вмів ніколи оцінити клієнта на око і відстрашував від себе клієнтуру тим, що замало казав собі платити. Йому просто люди переставали вірити. Ви ж знаєте, що наш хлоп Оцінює тільки те, що дорого коштує. Інших знову відганяв від себе тим, що казав собі давати за високі гонорари. Я розумію його. Треба було якось утримувати рівновагу в бюджеті. Я прийшла як друкарка, а скоро була змушена і інші роботи виконувати. Леся здригнулась. Ви можете не здригатись, пані Меценасова. Мене просто захопила ця робота, і я почала діяти на власну руку. Я завела касову книгу, бо до того часу ваш чоловік клав гроші в кишеню і навіть не знав точно, скільки їх від кого дістав. Я завела картотеку для кожного клієнта, де була замітка про його матеріальний стан – та політичні і релігійні переконання. Для його власного добра я примирила його з двома єврейськими адвокатами-конкурентами. Я... Зоня підійшла до вікна і для чогось затягла завісу на нього. Пішла навіть на змову з демоном, стишила голос, щоб тільки поставити канцелярію на ноги, але що ви можете знати про ці справи? Адже навіть ваш чоловік, а мій дотеперішній шеф, не завдав собі клопоту, щоб дізнатись, як я. Технічна сила в його канцелярії завербувала йому трьох найвигідніших клієнтів з-поміж довколишніх поміщиків. Так, Лесю, так, меценаз щоб не сушити собі надто голови, задовольнився самим фактом, що графи Дідушицькі звернулись до нього по правниче заступництво у рільничому банку в справі 10 тисяч злотих. Чи ви вважаєте, що такі справи можуть діятись щасливим випадком тут, у нашім містечку, де маємо Дев'ять адвокатів-поляків з партії Ендеків. На цьому інтересі ми заробили не тільки 2% від загальної суми, але й репутацію. Заступництво меценаса в справі купівлі-продажу гарбарні шарф-ет-комт коштувало мені вже менш зусиль і енергії. І знову перепало нам 2%. Але не меценас і не ви, а я, так, пані Лесю, я, друкарка, мусила конферувати з тими панами в кафе Деляпе і, відповідно, репрезентувати фірму Чуйгук. І то не тільки нашу фірму персонально, але в деякому відношенні навіть українську інтелігенцію, бо тим Шляхціцям здавалось, що українка мусить обов'язково витирати скатертью уста чи ножем рибу краяти. Вам здається, певно, що це ваша заслуга, що пан меценас тепер порядно, якщо не сказати вже елегантно, одягається? Можливо, що це у ваших очах дрібниця, але коли адвокат Чуйгук з'явився в залі розправ, у новому костюмі то суддя Я випадково була свідком цього Суддя інакше поставився до нього Це не був уже занедбаний доктор Чуйгук Але хтось, хто вже самою своєю зовнішністю Змушував помічати себе Леся дивилась на зоню широкими, тупими очима Все це було б добре було б дуже добре, якби... Леся почервоніла сорому за Василя, не довівши думки до кінця. Зоні теж зробилось неприємно. Не будьте дитиною, сказала шорстко, щоб приховати своє збентеження. Вся ця справа торішнього снігу не варта. Кажу вам ще раз, було і нема. Нема і більш ніколи не повториться. Чого вам ще більше треба? І ви? Очі Лесі стали аж вузькі від зневаги. І ви ще вважаєте і надалі можливим наше знайомство з вами? Так, енергійно відповіла Зоня і ще раз повторила. Так, тепер уже вважаю можливим. Не робіть такої обурливої міни. Я потрібна нашій канцелярії як спритний спільник. Леся зблідла. Сталося це насамперед помітно по губах, що стали блідно-жовтими, як квіт жасмину. Ви цинічні, я не можу більше... Ні, вислухати мене до кінця, то ви ще зможете. Зоня важко поставила кулак на стіл, Наче хотіла поставити печатку на своїх словах. «Я цинічна?» – кажете. «Так, я цинічна, я зла, але, пані Меценасова, вас ще у 18 років життя водила мамця під ручку до церкви, а мною ніхто особливо не цікавився, навіть за життя батька». Зоня урвала раптом. «Перед ким це вона сповідається?» Чуйгукова, зрештою, як і багато інших зонених знайомих, вважає, що це її зоні щастя, що їй поталанило знайти місце друкарки в адвоката. Може, і мають рацію. В ці прокляті часи навіть місце друкарки за 80 злотих місячно вважається особливо щасливим випадком. Хіба оця випущена мамина дочка – Змогла б навіть уявити собі стан людини, коли запах жареного м'яса чи смаженої на жирі цибулі може призвести до запаморочення. Але оце Зоня їй скаже, хай знає. І коли я вступила в канцелярію вашого чоловіка, я дуже скоро зрозуміла, що матиму справу з безвольною і не такою вже нормальною, як вам здається, пані Меценасова – людиною. А крім всього, він ще й без дара в юридичних ділах. «Ви не смієте!» – здобулася Леся на вияв енергії і притупнула на зоню ногою. «Ви не смієте поплюжити!» – мого чоловіка вона й не вимовила. «Не будьте смішні, Лесю! Ви хочете...» щоб я всю відповідальність взяла на себе. А з якої рації, дозвольте запитати вас? Що я хотіла сказати, ага. Для мене в дуже короткому часі стало ясним, що тут якесь трагікомічне нерозуміння. Якийсь злий дух переплутав наші стільці. Це ж я, до лиха, повинна бути шефом канцелярії, а ваш чоловік – мав би виконувати мою роботу, друкарки і технічного секретаря. Але що ж, у вашого чоловіка диплом в кишені, а я собі дівчина з загальною середньою освітою, одне слово, нуль перекреслений. І ви вирішили, промовила Леся, засоромилась і замовкла. Зоня посміхнулась. Як ви все ж таки банально міркуєте, пані Меценасова? Навіть біль не загострив вашого ума. Вам здається, що мене цікавить виключно матеріальна користь. А воно трохи не так, Лесю, трохи не так, але ви цього не зрозумієте. Може і справді Чуйгукова не зрозуміла б, коли б друкарка її чоловіка сказала б тепер їй, що нею керувало почуття амбіції. Зоня знала, що в неї вистачило б сили покерувати справами канцелярії так, щоб вона стала одною з найбільш квітучих в її місці. І чим більш зростала її амбіція, тим більше накопичувалась в ній якась зла енергія. Іноді хотілося їй просто підійти до стільця, на якому сидів отой без дара, зіпхнути його і самій сісти на його місце. До цього всього додалося ще і бажання помсти. Їй хотілося мстити тому суспільному ладові, що не давав їй, як жінці, можливості самій стати на чолі установи, мстити таким, як отця Леся перед нею, жінкам своїх чоловіків, що просувались у житті за титулом свого чоловіка, як за ширмою. Нарешті, самому життю, що так по-мачушиному обійшлося з нею, зонею. Але кому говорити про всі ці речі? І от трапилась нагода Лесю, і я скористалася з неї. Я свідомо, з розрахунком, так, Лесечко, з холодним розрахунком не боронилась проти незграбних залицянь вашого чоловіка. А може іноді і делікатно йшла йому на зустріч, бо я знала, що це єдиний спосіб для мене помінятись сільці. Ви ж зрозумійте мене до холери нарешті, що я хотіла працювати творчо, а не механічно». Зоня так заглибилась у свою сповідь, що навіть не помітила, яка зміна сталася з Лесею. «Обличчя Чойгукової, перед хвилиною таке рухливе від внутрішнього хвилювання, тепер наче закам'яніло. Ви і він можете робити, що вам подобається. Це мене тепер абсолютно не обходить». Зоня здивовано подивилась на Лесю. «То ви вирішили розлучитись?» Сказала вона. «Яка дурниця!» «Дурниця!» Болісно посміхнулася Леся. «Щирість у подружжі! Чесність у людських відносинах! Це дурниця, по-вашому?» «Я...» Почала за чимсь шукати в сумці – я не знаю, для мене це все, як же ж інакше. Я не можу, я не могла б. Ні, якщо так, то краще смерть. Зоня, яка ще хвилинку тому явно глузувала з досмішного наївного підходу чугуйкової до життєвих процесів, тепер розглядала цю саму шепеляву лесю як відкриття. Починала поволі розуміти, що Леся не така міщанка, ані така наївна, як їй Зоні здавалось. Ба, що більше? Зоня відчувала моральну вищість цієї людини, незважаючи на її обмежений світогляд. Для Зоні стало ясним, що вона ціляла в одного, а її стріла досягла зовсім когось іншого. І є ще десь на світі такі люди, – мигнуло Зоні в думці, – і вони зовсім не смішні. Зоня впіймала себе на тому, що вона в цій хвилині заздрить чуйгуковій і навіть її болю. «Не варто все це брати так близько до серця», – сказала Зоня. «Чи не лежало тепер в її обов'язку рятувати ту жінку перед нею самою?» «Не мірте мене своєю міркою!» – відповіла їй, здавалось спокійно Леся, і раптом вибухнула крізь сльози. «Я вас зневажаю! Ви страшна!» «Не зовсім точна адреса!» – крикнула їй Зоня з роздратуванням. Її заболіло те, що моральне право дозволяє Лесі сказати таке на неї. «Не зовсім точна адреса, пані Меценасова. Не тільки я страшна, але ще й обставини, які штовхнули мене на...» Леся вчила тільки звуки останніх слів, не впіймавши їх смислу. Спускаючись сходами вниз, Чуйгукова продовжувала ще в думці розмову з зоною. «Не ти страшна, а обставини?» Як же це розуміти? Боротьба за існування, чи як? А якщо це дійсно боротьба за існування, то при чому тут я? При чому тут мої діти, моя сім'я? І щойно минувши, будь він проклятий, будинок, в якому жила друкарка, Леся усвідомила собі, що, власне, жертвою тієї боротьби впало і її сімейне щастя. В родині Річинських сталася подія, яка звела на нівець всі дотеперішні журби і клопоти. Того ранку, як тепер пригадує собі Олена, Неля прокинулась у звичайний час, але не встала відразу, як звикла, особливо після хвороби, а валялась ще, може, з годинку, з ліниво розкинутими руками, з напівзаплющеними очима. Сказав би, хто здорова, якби нещасливий сяйво наличку. Поснідавши, Неля попросила Мариню розпалити їй грубку у ванній кімнаті. «Чому?» – запитує тепер себе Олена. Ні вона, ні Мариня не звернули уваги на незвичайність такого прохання. Що це за примхи купатися серед тижня, коли з дровами так сутужно? Правда, це було безпосередньо після похворобового періоду, коли Нелина Апатія виключала всякі бажання. Абсолютно ніщо на світі не викликало в неї найменшої зацікавленості. І тому, Кожний прояв бажання у Нелі сприймав тепер з запобігливою готовністю. Неля хоче скупатися всереду замість традиційної суботи, коли в одній нагрітій ванні купається вся родина по черзі. Прошу, Нелюсю, зараз буде зроблена ванна. Чому не впало у вічі Олені чи Марині, що, йдучи купатись, Неля не попросила оцту і вийшла з ванни з сухою головою. Коли таке бувало, щоб, купаючись у ванні, не помити голови? Накинувши на себе халатик, Неля довго і терпеливо розчісувала перед дзеркалом волосся. Це вже зауважила Олена. Спочатку мати з любов'ю споглядала плавки, ретельні рухи донених рук. Згодом ця процедура почала видаватись задовгою, начеб самоціллю, ніколи до цього часу не помічала Олена за нелею схильності до самозакоханості. Звідкіль тепер це в неї. Олені почало вже верстись, чи, не дай Боже, не повернулась хвороба у дитини. Але Неля закінчила орудувати гребенем. Відчинила шафу і вийняла з неї свою парадну тонесенька ліонська шерсть лілля руш випрасувану, ніби щойно з-під праски сукенку. Чому не здогадалась Олена, що сукня, очевидно, була заздалегідь крадькома випрасувана? Адже неможлива річ, щоб за зиму вона у шафі не втратила форми. Нелля взула білі туфельки, взяла білі рукавички, які кілька днів тому прала. І знову-таки, нікому не прийшло в голову запитати, чому пере сама рукавички. Адже у них в домі, при теперішній системі ощадливості, змилки з-під тонких речей завжди використовуються для прання грубших, наприклад, панчих чи кухонних рушників. Неймовірно вбрана як лялечка, як панна до шлюбу. Стояла Неля перед Оленою, а матері і не прийшло в голову спитати, пощо і куди так причепурилась її дитина. Просто якесь запаморочення найшло того ранку на Олену, не інакше. Неля поцілувала маму в руку, потім узяла ту руку, притулила собі до щоки. І сказала найневиннішим у світі голоском «Прошу мене поблагословити, мамцю» «Ой, ти, ти!» Поцілувала її жартома Олена вухо. Тоді Неля повторила, але вже більш серйозно «Я прошу маму поблагословити мене» Щойно тоді дійшло до Олени, що це не жарти по її розширених очах було знати, що вона не хоче, аби було правдою те, про що вона здогадується. Олена, мимоволі, кладе руку на серце, ніби цей жест може припинити його калатання. Не стає жаль переляканої матері. Чого мамця так настрашилась? Мамця журиться навіть там, де треба веселитись? «Чого ж мені веселитись? Я, власне, хочу веселитися. Скажи, аби я знала?» «А хіба мамі не буде весело, як її ще одна дочка вийде заміж?» «Хто, дитинко, виходить заміж?» «Я». «Я тебе питаю, хто?» «А я мамі відповідаю, я». «Що за страшний діалог?» Олена досі дивується, що її не покинув розсудок. «Коли?» – спитала нерозумно, замість поцікавитись насамперед за кого. «Сьогодні». «Я не чую, що ти говориш». «Я нічого не говорю, мамцю. Я щаслива». «А, мамця питала, коли? Зараз». «Як то зараз?» Я нічого не розумію. Я мамці поясню. Тепер маємо пів до десятої. В одинадцятій годині міг шлюб. Що з мамою? Чого мама плаче? Я хіба плачу, а хто він? Той, з ким ти хочеш брати шлюб? Де Оля, Мариню, де Мариня? Біжить скорше котрась. Не бере матір за обидві руки? Як тремтять ці бідні, дорогі руки? Хай мамця нікого не кличе. Я мені нічого. Зі мною все в порядку. Я, збентежилась, при здоровому розумі. Він, мамо, Маркіян. Я не знаю жодного Маркіяна. Що це за напись на мене? Починає кричати Олена в надії, що надбіжить Ольга чи Мариня. Може, треба буде притримати, не пускати з хати Нелю? Як же ж дасть сама собі раду? Хай мама заспокоїться. Що з мамцею? Нічого не сталося, мамцю. То Маркіян Івашків. Той. Той з тюрми. Наплив нової Неправдоподібності замрячує свідомість Олени. Захворіла її дитина? Чи сталося чудо? Нелечко, дитинко, його випустили з тюрми. Боже ти мій Боже, чому ж ти нічого, донечко, не кажеш?